Banden eta txarangen ibilaldian bazen giroa azkenegun iguzkitzu untan. Iruñarekin parezkatu ezanik, hauzapez behia Joseba Shiron ere horzen beste amairu autetxiekin. Ibilaldian ez da aurten usaiako sisturik entzun auzapeza pasatzean. Eta errandauko atzoko egunean, ez politika aipatuko. Ez, gaur ez da politika egiteko eguna, gaur itzein dugu adizki buruz eta aurre, mendik aurrera egin behar ditugun, amankomunean egin behar ditugun proiektuak, horretaz? bai, noski, guzti dut harremanak ez dutu behar ditugula, festa baino aratago, festa ongi dago, baina gero urtean zehar ere, bai eta Iruña bezalako irien artean, beste harreman bat egon behar dela pensatzen dugu. Iruñatik... Gaiteroak ere ginak ziren. Eta lau-lau eguna akintu, zegunetik egen gira. Akituak ez? No, oh, achitzen dugu da. Nah. Indarrak akartzen dituzi, albezala? Hori da, da, loitzen dugu gartzen bezala, eta eguna un chabaliatu. Zergiste, ofizialki din, edo no, zuen no, lagunen no, no, artean? Ez, ez, ofizialki din, mai. Eta, nola artea da, ikuste e, duzi, kanpoko jende frango, ez dutela ezagutzen, nono, edo... Ba ba, hemen go baiona, hori ba, ja eh, emaiten du le, lekuena, lekuena horra du Francisco do pesta izan izan zitekeela, ez? Eh, eh? Ba, ba. <laughs> ba, ba. goiende ere bana guk galtzat zitugu gure, giroan inguruko zera giroak eta edolekoa galtzat zen ditugu. Kristelekin unitatuna ere, beretako igandia ezin utsegina den eguna da. Ba ja, hoyen gira garazitzik, hori eginen aipatzen, barakuzu eguna pasatzeko ta hola. No, egin dugu pixka bat, beha, ezkena, ezkena, baina biziki harina. Gau, gau, gure eguna sakratua da hori. Gyan ah, ba? dira beti. Urtero, eldugira eta gure eguna da, hori egiten dugu, eg, gure eguna dela. Azterena pausatia hau edo. Ez dut, pausatu deus, baina txantzaba dut, ez dut, lan egiten azterenarekin, migira pixka nola den. Zain oh, txan <laughs> kalkulatia den hori. Hori, ba, pentsatzen alda, kalkulatia dela, baina bat ere. <laughs> Igan deuntan, baskaria pentsatzen dut hemen eginen duzela, ere? Bai, deia aperitifa goiz da, eh? Beraz, vola, gero jore ingira Baxkaria, bauri presoen Baxkarira, eta gero, la, eguna pasatu, eta egin gira autobusez, garazitik, eh? Ah, bai. Justuki, ten hori hortan, Patsaplazan presoen Baxkaria prestatzen ziren jokinek denak manatzen zituen. Bai, bai, bai, bai, hortarako balio gero da, ere, oh. bakarrizuk altzea, bai hamanatzea. <laughs> Bo, mementoan, eh, ergan behar da, elgarrizketa hau egitean, amekak direla, ba. e, ez da gauza iniz presto hono, eh? Ez, ez, ez, dena mostua da, ha? beraz, gero orain hasi gara berotzen eh, paia, ura martxan da, eta gero ordu esan didate prest, eta oh, gero ja, egin izango da. Beraz, paila paia laia nendute, gero? Bo, ba, eazteko bauteen txaladamista, gero paia, eta gero baute gazna eta deserta. Beraz, umaten dako, haur? Berreun tabroita barren dako. Garikavatean hutsun taldeko txalapartariak hauek ere Iruñatik ginak hor siren Mikel eta Anaia Arrisko eta zurezko xalapartekin dotzen dute hauek. De zendea uste utzetut ez duela duela zagutzen, hemengoak hemengoagaren abaio zagutzen dute, baina gehienezan ez zagutze dute, dute betiko txalaparta, hau da, zura osa, osatzen den txalaparta. Arriskoa ez dute zagutzen normalean. Batzuk bai, baina Batakigu txaraparta berez, uh, improbizaketarako tresna bat dela, baina hemen ikusten dugu aski profesionalki jotzen duzuela, eh? garren artean komunikatzen duzue, noiz aldatu eta hori? Eh? Bai, bueno, ditugu olako keiniu batzuk edo, eta batakigu nondik nora salto egin nahi dugun, musikalki hitz egiten, baina bueno, e, ez dakit, e, improbizazioarena ez da Txalapartaren muina dela uste dut edo txalapartaren oñerrizko jolasa eta horreta hori mantentzen, saiatzen gara. Eta honorino artetari zordugu Iluniako eta orai baionako pestetan surita gorria kolore nagusiak ezaitea. Bede alaba, Martinak erraiten daukun nola sortu zen ideia hau. Pian buzurienaren, kize, 1, 2, 3, 4, kizen venu de pentro tutan blanc. Et puis, il est venu une idée comme ça, et si on s'habillait tous en blanc et qu'on aille faire la fête dans Pampe Lune, parce que c'était interdit du côté de Franco, hein, c'était pas possible. Et puis il y en a un qui a dit, eh bah tiens, on va se mettre un truc rouge autour du cou, euh, que ça soit un peu gai quoi. Hein. Et ils sont partis dans la rue, comme ça, voilà. Quelques jours plus tard, il euh, y a eu des représailles, ils sont venus les chercher un par un chez eux, Eile zambi anprison Eta egan behar da presondegitik barde eta ratelamantzituz dela falangikoek eta han tiro ziltzeko Bela mirako arteta eskapatu zen zauriturik berriun bat kilometro eginen zituen oinez Hunen horretan bere alabatipia Chantal Estat artetak horre haukandu aurten irunian txupinazua botatzea eta gire goxoan atzo, finitu zideen Baionako Pistak su ikus batean.